Звісно, гостювали у цій оселі і дівчата, і молодиці. І не одна з них, напевно, плекала думку думоньку залишитися тут господиною. Та це не вадило романтичному хлопцеві бавити у серці мрію. От бачиш, а про свої мрії забудь. Знаєш, Максим, може, і не дуже вдатний до пісень кохання, але він любить мене і дуже мені вірить. Я не можу обдурювати його. Це те ж саме, що обдурити дитину. Вибач, я не можу. Забудь. Згода? Орест зітхнув. Може, кави, Софія Андрійовна, чи коньяку? Каву на ніч не п'ю. А чогось міцного тобі не можна, бо хто ж мене молодою, та й додому довезе? А може, не треба додому? Софія підскочила. Не переходьте меж пристойності, сер. Поїхали Орест вже пізно. Вона зірвалася з місця і попрямувала до дверей. Орест зачинив свою броньовану фортецю. Софія вискочила з квартири, немов із полум'я, натиснула кнопку виклику ліфта. Жодного ефекту. Ну от, і ліфт не працює. Добре, що поверхне 12 й зітхнув Орест. Ходімо сходами. Він пішов першим і подав Софії руку. Пам'ятаєте наші чергування? Ви мене називали мій паш, а я вас. Софія зупинилася. Коли Орест стояв на дві сходинки нижче, вони були з ним одного зросту. Сірі очі опинилися зовсім поруч. У вагоні Софія не могла заснути. Отак завжди. Збираєшся, мрієш, а воно минає так швидко, здається, що й не був ніде утекла зі своїми думками на верхню полицю, не хотіла, щоб бачили її обличчя. А обличчям від вуз до очей мандрувала посмішка. Їй вдалося, все вийшло, як планували, і в інституті, і поза ним. На двох нижніх полицях студенти, сівши рядком, обговорювали мандрівку. «Послухай, Петре, ти хоч нікому не кажи, що асистував під час операції. А ти, Лорко, не признавайся, скільки внутрішньовенних зробила. Все одно ніхто не повірить». Класно було. Оце справжня робота. А у нашій лікарні на кожного хворого два практиканти. За весь день дадуть зробити один укол чи перев'язку, а то й ні. Лариско, а як тобі балет? Та що ти, Богдане? Така краса, зовсім не те, що по телевізору. Як танцюють, а які костюми, а музика? Ой, коли ж іще таке побачу? Софія звісила голову з верхньої полиці. «Ну що, вже не ображаєшся на те, що я тебе тоталітарно-авторитарним шляхом затягнула до оперного?» «Ні, звичайно, навпаки вдячна. Думаю, чи доведеться ще хоч раз?» «Хто те знає?» «Вийдеш заміж, ждити чоловік не пустить!» «Пущу, Софія Андрівна, пущу!» – обізвався з нижньої полиці Петро.